Halló, jó reggelt! Jó reggelt, köszönöm szépen! Azért van ebben valami vicces, nem? A technikai van. Ez nem technikai bonyodalom, ez emberi bonyodalom. Ja, hogy, hogy ez mindig az, hogy, hogy van ez, van, ugyanaz, van. Ez, ez, ez ugyanaz, és az én hangmérnököm, Kurtács Andrásnak a végtelen zsenialitása, hogy kikerüli azt, hogy valaki egyébként 7 óra 31 perctől hívja a Kéfej vonalát annak érdekében, hogy ellehetetlenítse a műsort. És ha bár tudom Filippov után szabadon, hogy ez elismerés, annak idején még az ennyi sorban volt valaki, aki ottkor üzenetrögzítő automata volt, és hosszú üzeneteket hagyott, és egyszer valahogy óvatlan volt, és kiderült, hogy kicsoda, és én felhívtam, és nagyon hosszan elbeszélgettem vele, én ma már nem vagyok egy mai csirke, bár lehet, hogy fiatal csirkese voltam, hanem kakas voltam, de mindig is érdekeltek az emberek, kíváncsi voltam, és kíváncsi voltam arra, hogy ki hogyan létezik, ez vezérel. Ez volt mindig is annak a riporteri munkának a lényege, amit végeztem. Én nem mondom, hogy szívesen, de leülnék azzal az emberrel, aki ezt teszi. Hát most valószínűleg bosszankodik, hogy a műsor mégis működik. Igen, köszönet Kurtács Andrásnak. Nagyon tanulságos az, ami a fővárosban van. Igyekszem rövid lenni, és arra kérem, hogy maga is próbáljon rövid lenni, a paneleket hagyjuk. Azt szeretném öntől megkérdezni, ha le lehetne vonni mind azt a politikai történést, vagy elsősorban politikai vonzatú történést, ami a fővárossal kapcsolatos, akkor mindaz, ami egyébként a működését illeti, Arról mit lehetne mondani, mennyire normális, mennyire nem, és most nem arról beszélek, hogy mennyi fejlesztés történt, hanem hogy a hétköznapi élete a fővárosnak milyen. Hiszen hogyha a fővárosról beszélgetnek ma, politikai műsorokban, akkor erről esik a legkevesebb szó, és azokról a politikai vonatkozásokról beszélgetnek elsősorban, amelyekkel kapcsolatban hát szinte lehetetlen tűlőre jutni. Egy ekkora rendszer, mint a fővárosi önkormányzat az összes ide tartozó szolgáltatással, intézményel, céggel, a hivatallal együtt egy hatalmas és lomha eh, szervezet, tehát nagyon-nagyon eh, sokáig el tud eh, alapszinten eh, a közszolgáltatásokat is eh, bizonyos eh, régi... Eh, Alapok mentén ugye én közlekedésmérnök vagyok, és abban tanuljuk azt, hogy menetrendet hogyan terveznek. Például az egyik az, hogy például a tavalyi alapján. Tehát és ez nem vicc, de valóban e, van ilyen e, tervezési mód is. Tehát ez alapján nagyon sokáig el tud gördülni, mint amikor egy nagy óceánjáró hajó elindul, akkor leállítják a motort, akkor még hosszú 10-30 kilométereken keresztül e, siklik a vizen, irányítatlanul is akár. Egyébként erre most nagyon jó példa az az elmúlt négy év, ennyi politikai megjegyzést engedjen meg nekem. Lesz még arról lát... szó, csak én most az elején akartam így kezdeni. Wintermantel Mantel a beszélgetek, vagy ő beszélget velem a Fővárosi Közgyűlés KDNP Fidesz frakció vezetőjével, ezt elfelejtettem mondani, és azt is sem mondtam még, mert mással kezdtem, hogy mindenféleképpen iratkozzonak fel a helyfejensi Youtube csatornájára, valamint kövessék a Facebook oldalt, amely üzenet üzenetfüzetként is működik. Figyelek ez egy volt. I igen, tehát, hogy el, elműködik irányítás nélkül is. Az látszik, hogy hogy minden működő szervezet életében eljönnek azok a pontok, amikor a régi bevált mód már nem járható, és döntéseket kell hozni. Na, ilyenkor hiányzik egy felelős koncepcióval, vízióval rendelkező, és ennek, ha ilyenne rendelkezik, ehhez ennek megvalósításához szükséges képességgel, akarattal, erővel, e és, és... Értem, e, ez e felé még elmegy, de azt kérdezem, hogy két különböző embert vegyünk figyelembe, legyen az egyik nő, a másik férfi, az egyik ott dolgozik a fővárosi önkormányzatban, a második pedig ott lakik, hanyadik kerületbe lakjon? <gül> Teljesen mindegy, lakjon Újpesten. Lakjon Újpesten. Észreveszje? Ez egy olyan kérdés, amire én magam nem tudom a választ, csak kérdezem. Illetve vannak érzeteim, de nem, nem tudnék egyértelműen válaszolni, öntől kérdezem, vajon egy fővárosi önkormányzatban dolgozó, ha... Egyáltalán nem törődik csak a munkájával, és nem figyeli a vezetés változását. Egy újpesti lakos, aki nem követi azt, hogy az önkormányzati választások hogy alakulnak, nem is vesz részt benne, észreveszi azt, hogy más a főváros vezetése, észreveszi azt, hogy más újpesti vezetése. Hát azért érdekes, amit kérdez, mert ugye azt feltételezzük, hogy egységsugarú, átlagos súlyú és nem tudom, átlagos és, és hasonló kinézetű egyfajta nő létezik. Hát kinek mi a fontos? Valaki. Én ezt értem, a... de történt, vegyünk egy kafkai figurát, aki a belső történéseivel van elfoglalva. Én azt gondolom, hogy aki é, nyitott szemmel jár é, szerte Budapest utcáin, és nincs magába fordulva, a, a, a, nem a Igen? telefonját bújja folyamatosan, hanem néz, és az általa látott ingerekre van e, fogékonysága. Azért fogok mondom így, mert van, akit egész egyszerűen nem érdekel. Hát van olyan ember, aki otthon ül, e, három hete áll a mosogatóban mosatlan, a függöny négy éve nem volt kimosva, és jól érzi magát, e, és nem, nem tűnik föl neki, hogy, hogy esetleg már tenni kéne valamit. E, valaki meg e, három hetente mossa ki a függönyt, és hogyha egy mosatlan kanál van a mosogatóban, akkor már nem érzi jól magát, és rögtön kényszeresen érzi, hogy el kell tenni. Különben Különböző igényszint van, különböző igényünk van az odafigyelésre, különböző módon és mértékben foglalkoztat minket a rajtunk kívül álló, de mégis a környezetünkben lévő Igen. dolgok. Tehát én azt gondolom, hogy ha, ha, ha ennek lenne objektív mérőszáma, akkor egészen biztosan kimutatható, hogy Budapest utcái jelen pillanatban szemetesek, egészen biztos, hogy sokkal rosszabb a hajléktalan kérdés. A közparkjaink ápolatlanok. Több hajléktalan van az utcán, mint korábban? Igen. Koszosabbak az utcák, mint korábban? Igen. Most engem kérdez, mint egy igen. újpesti átlagos nőt, mint az, amit az előbb, me igen. Igen. <laughs> előbb, me igen. előbb megbeszélt. Igen. Jól beszél, igen. Igen. igen. igen. De hogy ez engem egyébként átlagos újpesti nőként mennyire érdekel, mennyire érintek, mennyire köt le a gyerek továbbtanulása, mennyire foglalkoztat, hogy a hétvégi családi ünnepre milyen menü legyen, és ahhoz kellett be kellett vásárolnom, és nem érdekel, hogy egyébként leszereltek a körzetemben, nem tudom, hány kukát, és ezért nem tudom kidobni a szemetet, csak ha magammal uh -huh. viszem, vagy ha hazaviszem, ez, ez nem tudom, hogy, hogy ez, de, de ez hol, jó hol van, és Tehát van. Tehát ön egyébként elmenne egy kukához, ahova bedobná a szemetet, és egyszer csak azt mondja, hogy egy gyéj eltűnt. Nekem vannak úgy bejáratott útvonalaim, vannak, vannak, ez, ez nyilván nem jelent az, hogy az ember mindig ugyanarra közlekedik, mindig ugyanazt csinálja, de nyilvánvaló, hogyha van egy rutin, és abban változás van, az kiszúrnál. Oké, okay, rendben van. E, azt kérdezem öntől, történt változás, a múlt heti beszélgetésünk óta, amire egyébként a magyar sajtó minimális érdeklődése mutatott. Ezt csak úgy szeretném mutatni, hogy ugye azt, amit ön elmondott múlt hét csütörtökön, van amikor felkapnak híreket, van amikor nem kapnak fel híreket, én ehhez kommentált semmit nem fűzök, ma ilyen a kedvem, csak azt a tényt rögzítem, hogy amit ön elmondott a múlt héten, abból semmit nem vettek át, pedig még ön is elmondta, hogy kvázi exkluzív, nem akar mást megbántani, mert hogy egyébként ezzel kapcsolatban lesz majd sajtótájékoztató, de nyugodtan elmeheted oda, mert ez mintha nem is lett volna. Természetesen néhány ember köztük én tudtam azt, semlékeztem arra, amit mondott, és ráadásul, ami ennél még lényegesebb, az idő is nagyjából ennek megfelelően alakult, mármint ennek a bizonyos törvénytervezetnek a sorsa. Az, hogy leste Buda fővárosban szavazás, hogyan lesz, miképp lesz, erről egyebek közt, ma kezdett tárgyalni a parlament. Én egyetlen dolgot kérdezek, vagy most éppen azt gondolom, hogy egyetlen dolgot kérdeznék ezzel kapcsolatban. Mennyire helytálló az a kritika, amely a Belencei Bizottságra hivatkozva, vagy nem a Belencei Bizottságra, hanem szokásukra hivatkozva azt mondja, X nappal, X hónappal országgyűlési önkormányzati választás előtt független attól, hogy egyébként e, e, milyen politikai viharok vannak, ne nyúljál, e, és ezen azt se változtat, hogy 1994-ben a Horn kormány mit tett. Ma, 2023-ban e, helyén való-e az, hogyha egy választási törvényhez hozzányúlnak, amely Érdemben, nem érdemben megfelelő rész aláhúzandó változtat a jövő kormányzati választásokon. Nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy mi történt 1994-ben, mert, <coughs> mert nem, nem, nem élhetjük úgy az életünket, hogy, hogy nem, nem ismerjük a múltat, nem ismerjük a múltban történt, eseményeknek e e az akkori követ. De akkor nincsenek étei. szabályok, tehát akkor nincs olyan, hogy akkor fél évvel vagy egy évvel egy választás előtt ne változtassunk a, vá a választ. Tehát akkor ez örök érvényre, amíg Magyarország-Magyarország 1994 miatt nincs így azért nem szeretem én ezeket, a, ezeket a, a, a merev dolgokat, mert az élet nem ennyire merev. Tehát ez pontosan ugyanaz, amit, amit állandóan mondják, hogy 50 km per óra a megemedettségbesség, és ha valaki 51-en megy, már szabálytalan. Pedig az 50 és az 51 között nincsen olyan, oltári nagy különböző, de egy még, pár ami húzom. ne indokolhatná, hogy de, miért nem 51 van a táblán. Vannak ez, ez ilyen konszenzusok, amiket hozunk, de az élet az számtalan esetben hoz olyat, ami... Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy ahogy lehetett 94-ben három hónappal az önkormány, vagy négy hónappal nem tudom, pontosan az önkormányzati választás előtt elég komoly változtatást ö, eszközölni az önkormányzati választási törvényen. Úgy nem ördögtől való, hogy ez a, a jövőben, vagy most itt a jelenben megtörténik. Helyes, helyes Tehát... akkor innentől kezdve ez a szabály nem létezik. 2014-ben, amikor a Fidesz egyoldalúan vezette be az új főváros választási rendszert, akkor arról önnek volt-e bármilyen véleménye? Éppen hol találom 2014-ben? 2014-ben én egyébként megválasztott listáról, megválasztott fővárosi önkormányzati képviselő, és egyébként e, e, kerületi polgármester is voltam. Tehát akkor, ha jelenlegi szabály lett volna, akkor is... E, e, parla, vagy mi De az, én nem a személyi sorsáról, hanem hogy a, változtatás. a, szabály... a változtatásokáról kérdezem. A nagyon egyszerű volt, ezt említettem a múlt heti műsorban, az az elképzelés volt, hogy a főváros működésében valamennyi kerület hangsúlyosabban szerepeljen, jelenjenek meg intézményes formában a kerületi érdekek. Ugye akkor az a fura helyzet volt korábban, hogy voltak olyan polgármesterek, akik tagjai voltak a fővárosi közgyűlésnek, ilyen voltam például én is, de vagy, vagy például Ugi Attila. Most nem fogok mindenkit fölsorolni, és voltak olyan kereti polgármesterek, akik úgymond csak kerületi polgármesterek voltak, és a fővárosi közgyűlés munkájában nem vettek részt. Ez ö, okozhatott volna, okozott is néha egyeztetési problémát, és az volt a szándék, az volt a terv, hogy a fővárosi önkormányzat működésében, mivel ugye ez a kétszintű önkormányzat, ez elég érdekes és fura találmány, ö, talán megérett már a változtatásra. Ilyen más üreset. városban nincs. Magyarországon nincsen. Igen, igen tehát azért csak... Ilyen, ilyen, ilyen nincsen. Tehát az, hogy valójában, azt... a, de megértettem, azt kérdezem öntől, is most láthatja, visszafogott vagyok, uh, tehát nem arról van szó, hogy állandó közbeszakítom csak csupán azért, hogy nem tudja befejezni. Uh, ez a 2014-es változtatás uh, Fidesz uh, kormányzás alatt történt, a város is Fidesz vezette, illetve nem Fidesz, de Talós István személyében nem ellenzéki vezetésű volt. Valójában a 2019-es választás és az azt követő fővárosi önkormányzati munka kritikája az, hogy, javasol, hogy elfogadták a Mi Hazánk törvényjavaslatát? Vagy legalábbis annyiban elfogadták, hogy napirendre tűzte a parlament? Ez egyértelműen a mai fővárosi vezetésnek, vagy a mostani közgyűlés működésének a kritikája? Azt én nem tudom, hogy egyrészt, hogy a mi hazánk miért nyújtotta be, és neki mi, mi, mi az indokai ezzel kapcsolatban, és azt sem tudom, hogy az a mai vita és végül a szavazás hogyan fog alakulni, és akik ebben dönteni fognak, mi az, ami igazán e, e, nyomalatba. de az biztos, hogy én, aki 2002 óta, 2002-től e, 2014-ig listás képviselőként voltam megválasztva a közgyűlésben, és úgy dolgoztam majd, ugye a 14 és 19 között pedig polgármesteri megválasztott jogon voltam a közgyűlés tagja, tehát mind a két modellt láttam, az számomra teljesen egyértelmű, hogy ez a konstrukció akkor, amikor nem egy egységes, politikailag hasonlóan a városról hasonlóan gondolkodó közösség irányítja és adja a többséget, hanem ez a többség szedett, vedett, különböző értékrendű a saját érdekeiket, nem csak párcinten, hanem egyéni szinten is a kerületi polgármesterek egyéni játékosként vannak ott, ha nagyon sarkítani akarok, akkor azt mondom, hogy semmi más nem érdekli őket, csak hogy úgy mozogjanak a pályán, hogy a saját újraválasztásokat egyrészt ott helyben a lakók, amennyiben eljutnak a jelöltségig, de a jelöltségez eljutáshoz is a különböző pártok, között lavírozva, hogy az ő jelöltségük legyen meg, ezért az egységes fővárosi koncepció, az egységes fővárosi működés, fejlesztés, vízió, jövőkép az, az szinte teljesen elsikadt. És ehhez párosul az is, hogy jelenleg egy olyan megválasztott főpolgármestere van a városnak, amelynek nagyon erős víziója sincs, ami mögé egyébként föl lehetne állítani, hogy föl lehetne sorakoztatni ezeket a különböző értékrend és érdekmentén működő polgármestereket. Így ezért látszik azt, hogy amit elmondtam, olyan nem volt még, hogy négy év alatt összesen kettő nagyberuházás történjen egy Ezt, ezt, értem, ezt, ezt értem, de ez végül is egy szakmai e, inkompetencia is lehet. Az, hogy ezen a szakmai inkompetencián egy választási eljárás módjával változtassanak, ez már egy másik kérdés. Ön akkor egyértelműen vissza. Bocsánat, bocsánat, azért öntett ezt a beszúrás, hogy reagálják rá. Tehát az, hogy szakmainkat inkompetencia van, abban egyet tudok érteni. Szerintem Karácsony-gyengegy nem alkalmas város vezetőnek, főpolgármesteri jelöltnek, mint politikai jelöltnek, aki választáson indul, arra jól. De, de ennek a korrekciójára, alak, egy de... választási törvénynek a módosítása alá kellene? De a ne, ne, ne, ne, ne hagyja az be. És azért mondom, hogy, hogy lehet egyes pozíciókra inkompetens embert választani. Ilyen a történelemben volt már, és most is van, ezt láthatjuk. De olyan de nem lehet, hogy a főpolgármester is, és a bal baloldali többség vagy jó, pontosabban a közgyűlési többséget adó jelenleg baloldali polgármesterek is egytől egyik mind inkopen, inkompetensek és ezért nem működik a város nem igaz én tudnék uh, több jól működő uh, uh, kerületet mondani hol a polgármester igen is jó és nem biztos hogy ez csak jobb oldali lenne uh, uh, ennek ellenére maga a rendszer azért mert mindenki egyéni játékot játszik ezért nem működik én nem azt gondolom hogy Nem játszanak egyéni játékot tehát én annyira közö... gondolom, hogy A rendszer alkotnak, mint a Fidesz-KDNP, csak több színű. Hát azért végül is a közgyűlési határozatok eléggé magukért beszélnek, és ott viták után kialakul az egység, és nagyjából igennel szavaznak a Fidesz nem vagy tartózkodásával szemben. Tehát lehetséges, hogy egyébként sokszínűek lehet, hogy vitatkoznak, de a fővárosi közgyűlés döntéseiben ez minimálisan jelentkezik. De ebben nem értünk egyet, mert az, ami a közgyűléshez eljut, Amiből a végén határozott javaslat lesz, vagy rendelettervezet lesz, amiről szavazunk, az egy város működésének, bár ugye a legfontosabb szerve a közgyűlés, de nem az a lényeg, hogy. Ö, hogy ö, de pontosabban, tehát, hogy éjtjük, tehát fontos, hogy hogyan dönt a közgyűlés, de nagyon nem mindegy, hogy miről és mennyi dologról. Tehát, hogyha egy ötlet, egy elképzelés el jut addig a fázisig, hogy a közgyűlés elé kerüljön, Oké, okay, de a közgyűlésnek káros. a programja mennyiben változik attól, hogy adott esetben egy választási törvényel, másik mások kerülnek e, a közgyűlésbe. Talán az lehet, hogy olyan. E, az a bizottsági munkára, a munkára is és a... ilyen módon fog kihatni? A, egy konkrét példát talán a múlt héten is említettem, ha ezt mondtam, akkor elnézést kérek, akkor megpróbálok majd másikat is mondani. E, a fővárosi közgyűlésben most már nem a legutóbbi, mert az tegnapont, hanem az azt megelőző ülésen döntöttünk a Budapest mobilitási tervről, ami egyébként a főváros közlekedési stratégiájának legfontosabb alapdokumentuma. Ezt Saniszló Sándor, 18. kereti polgármester megszavazta. Ezt mesélte, ment, de, de ugyanezt. De ugyan, de, ugyan, ugyan, ugyan, egy másikat ugyanígy a 15. kerületben Cserdini német Angéla megszavazza Budapest Tervet, majd hazamegy a 15. kerületbe, és a, a Váci fővonal veres mellékvonalának fejlesztése ellen tiltakozik, jogi útra tereli, az ép, a, a az engedélyezési eljárásba beavatkozik, és minden erővel gátolja egyébként, hogy azt a Budapestre zúduló autóforgalmat csökkent, csük azzal, hogy az elővárosi vasút fejlesztésre kerüljön. Tehát ez a probléma, hogy, hogy bár van egy fővárosi érdek, azt ott helyben ö, nyilván van egy frakció fegyelem, nem egyetértés, csak frakció egymást fogják, mint egy Tarantino filmben mindenki fogja a másik fejéhez a pisztolyt, megszavazzák, majd hazamennek, és az egyéni érdekek miatt a helyi lokális, az összbudapesti érdeket... De hogy létezik, hogy a lokális helyzetben nem nincsen ugyanilyen fegyver a honlokuknak szegezve? Mi a különbség? Hát nem, nem értem ezt. Hát ha a fővárosban kö, így szavaznak, és közben visszamennek, a, a, a, ott, ahol egyébként az önkormányzati munkát végzik, ott nagyobb szabadságú van, mint a fővárosi közgyűlésben. Én, én azt gondolom, hogy ha ilyen szinten eluralkodik a helyi érdek, akkor nem tud működni, és jól látjuk, nem is működik a fővárosi önkormányzat. Ezen biztos, hogy akkor. Ez én ezt értem, ön ezt így láthatni. látja, ők nem biztos, hogy így látják, és látható módon ezügyben önök már ott a fővárosi közgyűlésben. De akkor erre van egy nagyon-nagyon egyszerű megoldás. Tehát, hogyha csak ez a probléma, akkor tessék föltenni a listára a kerületi polgármestereket. Tehát senki nem akadályozza meg. Ezt majd megoldja. A dk a De van, ez már legyen két, az ő gond. Egyébként arra a listára, amit most azt gondolják, hogy nem jó listás választás, ne a polgármesteri előtegyéket tegyék föl. Tehát, hogy ja, hát megérjük helyben ez a polgármester választás, és egyébként meg listáról bekerülnek. Ezt majd következő bízzuk rájuk, nézzük meg, hogy végül is ezt megszavazzák-e, nézzük meg, hogy hogyan alakul a lista, végül nézzük meg, hogy hogy alakul 2014 júniusban a választás. Én azt gondolom, hogy ez azért jó, amit mond, hogy nézzük meg, mert abban a pillanatban, hogy mondjuk feltételezve, hogy, hogy ez a változtatás megtörténik és a új választási törvény alapján lehet majd az önkormány a fővási közgyűlés összetételét megállapítani, akkor nézzük majd be, hogy a baloldali jelenleg regnáló polgármesterek közül hányan kerülnek föl a listára. Rendben van. Visszatérünk rá. Mert abban a pillanatban, nem, nem az összes, van. akkor Jó. hazugnak tűnik ez a... Ki fog a derülni? A az, hogy hazug-e vagy sem, az majd szintén el fogja dönteni a választó, akkor, amikor majd eldöntő, hogy mi alapján választ. Ez lehet taktikának is a következménye. Ebbe nem mennék bele most december hajnalán, amikor még november van, de nem sokáig, majd kiderül, hogy mit döntenek a parlamenti istenek. Mi a gond a Katona József színházzal? Uh, Mit tud ön a katonai József színház történetéről? E a tekintetben, amit kritikán, kritikaképpen fogalmazott meg. De ugye rem, nem, remélem nem komolyan tett az a kép. Én most szeretném, kormányzat. hogyha elmesélnék, aztán kérdéseket teszek felé. Hogy mondjam? A klasszikus riporternek nincs vélemény, a klasszikus riporter kérdez érték semlegesen. Igen, csak én az azt volt. feltételezem, hogy ön is nyilvánvalóan, mert azért hozta a témát, és a hallgatók is e, tisztában vannak az alapsztorival. Legalábbis én azt gondolom, de, hogy nem Nem, legyen egy de benne, csak a... azért se legyen biztos, mert miközben mi kettünk számára ez köztudomású. E, azért én kíváncsi lennék, hogy tíz budapesti közül hányban tisztában én azt szeretném önnek mondani, hogy ha 100 budapestit vennénk, én minimum azt feltételezném, hogy 50-nek halványilag gőzén is róla. Így van, de ha 100 kefejancshi hallgatót veszünk, akkor én azt feltételezem, hogy 90% fölött van akik viszont hallottak a katona. van, de hát hogyha ennek a hírét elviszik mások is, és azok majd így. Jó, a katona József tudni. színház, a demokratikus koalíció párt tagjainak a katona József színház, akkor mondjuk el mindent, a mi adóforintjainkból működő Fővárosi fenntartású intézmény, ez a színház a DK párt tagjainak jegyvásárlási kedvezményt biztosított, amit a DK saját hírlevelején a pártagjai között hirdetett. Abból tisztában vagyunk-e, hogy egyébként milyen módon és hogyan ajánl fel kedvezményt a katonai és a színház? Bocsánat, egy, egy színház olyan marketing és olyan e, promóciós vagy bármilyen stratégiát választ, ami a, az ő értékrendjébe, a hatályos törvényekbe beleillik. Ennyi. Oké, de ön tisztában van-e, hogy a kedvezmény online egyvásárlásnál a KTNBPST kuponkód megadásával érvényesíthető november 29-ig a katonajegymester.hu felületen bejelentkezés után helyezze kosarába a megvenni kívánt jegyet Kattintson ide-oda személyes jegyvásárlás, ahhoz szépkártyát is elfogadunk, e-mail-es megrendelés. De most ez, bocs bocsánat, de ez miért fontos? Hogy a fővárosi ne, közgyűlés hogy ez nem, pillanatban... a demokratikus koalíció. A fővárosi kultúra irányítása a demokratikus koalíció kezében van, majd ezek után a demokratikus koalíció zárt e, pártagjainak szóló hírlevében kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít. Nem minden Elnézést! Másna azért engedje meg már nekem, hogy nekem legyenek saját gondolataim, honnan tudja azt, hogy egyébként nem a demokratikus koalíció gyártott egy olyan csomagot, amely egyébként egy létező kedvezményrendszert alakított át, a demokratikus koalíció tagjai számára, amely, amely kedvezmény egyébként mások számára is igénybe vehető volt. Honnan tudja ezt? A demokratikus koalíciót ön ezügyben megkérdezte, mert én nem tapasztaltam azt, hogy a demokratikus koalíció erről bármikor bármit is mondott volna. Van egy ilyen kedvezmény lehetőség. Fogja magát a demokratikus koalíció összevásárol. X jegyet, amit egyébként bárki megvett. De, de nem ez történt. Honnan az tudja? Ne, azért, mert ha a demokratikus koalíció vásárolja meg a jegyet, akkor nem a Katona József Színház online kosarába kell betenni a jegyvásárlást. És nem az embernek kell beírni a kuponkódot. Hanem kinek? Hát az egyéni vásárlónak és a kedvezénytől közvetlenül a színházadja. Mert azzal az semmi baj nincs. Ha a demokratikus koalíció megvásárol 100 darab jegyet kifizeti teljes áron, majd ezt a tagjai között szétoztja ingyen, vagy 50- vagy 30%-os kedvezménnyel, az teljesen rendben van. De az, hogy pártpolitikai alapon kap valaki kedvezményt egy fővárosi fenntartású adóforintokból működő intézményekben, az az 50-es évek. Így szól a Demokratikus Koalíció szövege. Köszönjük, hogy tagja vagy a Demokratikus Koalíció közösségének, amit most egy különleges lehetőséggel szeretnénk meghálálni. November végéig kedvezményesen akár 20-30%-kal olcsóbban vásárolhatsz jegyet Budapest egyik legjobb színházával, a Katarina Őzser színházba. Kattints az alábbi gombra, és nézd milyen előadásokra válthatsz kedvezményes jegyet, a nyilakkal tudsz lapozni. Azt egyébként, hogyha ezt az illető megteszi, akkor az tudja, hogy ez nem közvetlen lakatonyos színházhoz megy, hanem előbb a demokratikus koalícióhoz? Úr, szerintem ez a beszélgetés is ebben a részében méltatlan. Tehát én azt gondolom, hogy így bagatelizálni ezt a történetet, ilyen oknyomozó hmm. köntösbe bújtatni, ez szerintem, szerintem ez, ez, ez öntő meglepő. De ez fel, olyan hogy... szintű szerecsen ami megdöbbent. De tételezzük fel, hogy vannak olyan többletinformációim, amelyhez a többlet információ megadója nem jogosított fel, hogy egyben elmondjam, hogy az ő személyéhez kapcsolódik. Tehát én most azt kérdezem, hogy ez a mechanizmus egyébként létezik-e. De hogyha ennek többet információja van, akkor segítsen a főpolgármester úrnak megfejteni ezt a dolgot. Most a Máté Gábor színházigazgatót ezzel a benfentes információval. Én azt gondolom, hogy a közvélemény számára bőven elég az az információ, hogy itt kizárólag egy párt és azoknak a tagjai részére kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosítottak, és ez nem megengedett És jól de láthatóan de nem csak én gondolom így, mert Baranyi Krisztina is fölszólalt ezzel ellen, de Baranyi Krisztina is ezt lennek tartotta. Tehát innentől kezdve gondolom, hogy szeretsem egy, Fár, egyetlen, ez szeretsem olyan habosítás a dolgoknak, hogy az ön szava járásával éljek, ami még egyszer mondom, szerintem méltatlan. Nincs vége még a beszélgetésnek. Ez egy jellertúlan a keresztvizet, különös tekintet, hogy nagyon furcsa keresztvíz van rajta, a szüleim jó voltából, ami még nincs vége a beszélgetésnek. Én amondó vagyok, hogy az a Mechanizmus, amit én felvetettem, az egy teljesen létező mechanizmus, annyiban igaza van, hogy a katonai összes színház ott aztán végképpen elszúrta. Ezt az egyébként nem feltétlenül eleve elszúrt történetet, amikor a magyar nemzet kérdésére írt egy választ, amit egyébként szépen visszamondott Karácsony Gergely a tegnapi közgyűlésen, amiben ugye megírja, hogy az összes felekezetnek, egyházi szervezetek közül mind a nagy három keresztény egyháza jó a kapcsolatunk, jótékonyság, események, mazsihész, izé, de az, hogy ezt a demokratikus koalíciónak fölajánlották, és ugyanakkor más pártnak nem, ez valójában... Egy olyan uh, hiba, amire nehéz magyarázatot találni. Ennyi. De és pont. Innentől kezdve azt gondolom, hogy ennek következményének kell lenni mindenféle egyéb, kinek jutott eszébe, pontosan fogalmaztak-e. fölmerült -e valakinek az ötlete, hogy az összes létező Magyarországon bejegyzett pártnak küldjenek egy ilyen promóciós lehetőséget? És azt valaki elvetette. Ezek már részletkérdések, ez legyen tisztázva. De, onnantól, de, de az én, mint fővárosi közgyűlési tag, aki egyébként összességében látom a főváros költségvetését, összességében kell az intézmény finanszírozást megoldani. A, a, a, és abban a szerencsés helyzetben egyébként, amikor a fővárosi színházakban, ezt talán mind a ketten meg tudjuk erősíteni, e, nagyon e, jó nyilván nem a réteg, meg egyéb, de a fontosabb, jobb, nevesebb színházakban az előadásokra nem nagyon lehet e, e, jegyet kapni. Hamar elkelnek ezek a jegyek. Akkor ez a lehetőség, én azt gondolom, még egyszer mondom, az ötmenes évek skandalum, ennek biztos, hogy személyük, csak fordítsuk meg a helyzetet a ugyanez, a tarlós érában de ne nem ne, ne nem érdekel... Fidesze, de nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem a nem nem nem nem nem Ez nem a nem nem nem nem ez nem Elnézést, ez megint a hornkor, tehát, hogy, hogy mindig visszamegyünk arra a periódusra, ami egyébként bennünket igazol. Tehát... E, Engedje meg, hogy olyankor adjak önnek igazat, amikor, nekem te, amikor én is egyetértek önnel, ön pedig akkor vitatkozik velem, vagy nem ért egyet velem, amikor önnek tetszik, de az, hogy keresünk analógiákat a múltban, nagyon az emberek emberek maradnak, de közben a, a fogóban e, nő az idegen anyag, és ez megváltoztatja a gondolkodásukat. Tehát arra kérem, hogy maradjunk a jelenben. E, én azt kérdezem öntől egyébként, hogyha a katonális színházat nézzük, e, nézzük, amit válaszolt a magyar nemzetnek, e, akkor azért ott egyébként azt nem írják, hogy a demokratikus koalíciónak külön felajánlották. Arra kétségtel válaszolnak, eddig összesen hány díjkás pártok vette igénybe a kedvezményt? 28 Darab jegy fogyott november 21- -e és november 25-e között, ami megint egy azért nem egy jó válasz, mert egyébként ebben azt kellett volna benni, hogy lennie, hogy ez a 28 darab jegyről fogalmuk nincs egyébként, hogy ez dékások vagy nem dékások vásárolták. Úgyhogy azt kell, hogy önnek mondjam, hogy bizonyos szempontból egyébként a Katonai József Színház és a teljes fővárosi kulturális vezetés magára rántott egy olyan leplet, amelyet ilyen mértékben nem kellett volna, a DK valamit csinált, aminek következtében ők elkezdtek magyarázkodni és az, hogy egyébként mi történt, hogy egyébként a DK felé történt -e egy ilyen konkrét kiajánlás, erről fogalmunk nincs. Csak valószínűsíthetjük. Én őszintén remélem, én tudom, hogy ez a fegyelmi vizsgálat befejeződött, azt is tudom, hogy milyen eredménnyel zárult, nem álmodomban ezt megosztani önnel, Szerintem Karácsony Gergely és a főváros Kulturális vezetése óriásit hibázott azzal, hogy tegnap ezt nem ismertették önökkel. Kíváncsian a vártam volna az eredményt. De ebben önnek tökéletesen igaza van. Azt szeretném önnek mondani, hogy épp úgy, mint a goroló a dollárok ügyében, ott se fejeződött be még a vizsgálat. Tehát az, hogy egyébként különböző ügyek alatt, permanensen véleményt folymálunk, miközben nem vagyunk tisztában az összes részlettel, és még döntés sincs az ügyben, egy olyan veszélyes folyamat, amely egyébként minden egyes ügyben releváns függetle attól, hogy ez a DK-val, a fidesz a Katonai színházzal önnel vagy velem kapcsolatos. Tételezze fel rólam azt, hogy én kiindulok az ártatlanság vélelméből, és nem feltétlenül politikai elfogultság van bennem. Megmondom őszintén, Ö, engem ez a fajta hozzáállása ehhez a konkrét témához azt feltételezte, hogy, hogy elfogult, de ez meg az én személyes véleményem ennyi talán benne. igyekszem nem elfogult lenni semmilyen irányba higgy el, hogy ma erre több energia megy el mint bármikor korábban az életemben én azt gondolom még mielőtt azt a pálcát összetöri, várjon vele jó, például ki fog derülni, hogy egy, egy, egy segédmarketinges rossz e-mailt küldött el a DK-nak, aki félreértette, és azért küldte ki a Még egy dolgot szeretnék ezzel. Akar... Szóbeli fedést adnak ennek a gyakornoknak. Elnézést majd. már. E, ritkán szoktam időkorlátra hivatkozni, de az a helyzet, hogy a hazai légkörben van olyan, hogy valaki egy másik rossz választ, rosszat választ, csak azért, hogy ne kerüljön megint a jobboldali sajtó céltűzébe. Ezt egyszer önnek, vagy nem egyszer, már önnek elmeséltem. Sajnálom azt, hogy az a hideg fej, ami egy sor dolog megítéléséhez kell, ma egyre kevesebb ember rendelkezik vele. Nem állítom, hogy én rendelkezem vele. Engedje meg, hogy eljátsszam őszintén a messzire jött embert. És ne higgye azt, hogy ebben elfogultság van Máté Gábor irányában. Máté Gábor irányában időnként éppen elfogult vagyok, mint Vinter mondta Zsolt irányába. Kapok is emiatt eleget a nézőimtől. Jövő héten folytatjuk. Úgy legyen, további szép napot. Viszont hallásra! Köszönöm szépen a állást Ez egy játék, itt vagy? Itt vagyok, igen. Ez egy játék, mert képzeld el, egy vagy több ember azzal játszik, hogy megpróbálja ellehetetleníteni a telefonálást, mert ez egy olyan nagy horderei műsorban vagy jelen, amit érdemes így ellehetetleníteni, és van egy ilyen, egy ilyen bújóska köztünk, de most már másodszor kitoltam bele, aztán később nem fogom megemlíteni, de még az is felmerült, hogy egy másik számról kelljen majd téged hívni annak érdekében, hogy lehessen, mert egyébként blokkolja a vonalat. Te valaha is voltál telefon, Betyár? Gyorgy is Benedek van a vonalban, és ez egy támogatott beszélgetés. Természetesen voltam, mint minden egész elkövető ember abszolút. Sőt, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egyszer Balatonalmádiba tönkrement egy telefonközpont mintegy 40 évvel ezelőtt és az összes létező hívást egyetlen utcai telefonfülkébe kapcsolta, ami Balatonalmádiba érkezett, és én véletlenül ott álltam mellette. Rendkívül szórakoztató beszélgetések tudtak létrejönni elnézést, ezt majd levonjuk az időből, és hozzáadjunk egy másik pillanatban. Ez hogy zajlott? Hanyatoljunk? Szerintem valamikor a 80-as évek legelején vagyunk, és a testvéremmel, és az a testvéremmel az Öreghegyen álló egyik telefonfülke mellett észrevettük, hogy az folyamatosan Ez Talán egy-két-három héttel azután, hogy a telefonfülkék visszahívhatóvá váltak. Uh -huh. Biztos van olyan hallgató, uh -huh. hogy meg tudja mondani, hogy 80-as évek, hanem a 90-es évek, és akkor kiderül, hogy nem 40, hanem 30 éves emlékről beszélünk. És mi először fölvettük a, ezeket, ny nyilván gyerek hangon, és egy idő után abból üsztünk sportot, hogy ki tud a legtovább beszélgetni úgy, a hívó féllel, hogy az nem jön rá, hogy nem azzal beszél. De tulajdonképpen az történt, hogy leraktátok, és aztán újból csöngött, mert minden oda lett Mindent. Minden, tehát ez folyamatosan csörgött, mert iszetetlen források volt a Úgyhogy végtel... Ez a nap melyik szakában volt? Ez talán délelőtt, de mi egy egész napot tudtunk ezzel eltölteni. Eltöltettetek ezzel egy egész napot? Egy picit lassabb volt talán még akkor a világ, úgyhogy nekünk ez azért elég. Izva. De azt én meg tudom, hogy is felvált vagy csináltátok a testvéreddel és az unokatestvéreddel, az öcséddel? Igen, igen, és a verseny, mondom, a a arra terjed ki, hogy ki tud a legtovább úgy beszélgetni, hmm. távoli falvakból telefonáló nagyvamákkal és, és emberekkel, hogy ők ne jöjjenek rá, hogy nem a kedvenc unokájukkal, őjükkel vagy bárkivel beszélgetni. Ki nyert? egy szórakoztatónak tűnt. Ezt már nem tudnám megmondani ilyen, ilyen pontosan, de én remélem, hogy ez már elévült azóta. A jól vesz, ez senki bennem hajtatok rosszá, száj is feltehetően? Én, én, alapvetően, én alapvetően bízom benne, hogy nem, de ha igen, akkor most itt a műsor keretein belül kérnék <gül> ha vannak érintettek, akkor átadom nekik. Um... Jelen pillanatban a Néprajzi Múzeumban egy e, díj nélkül látogatható látogatóközponti élmény keretében e, meg lehet nézni azt a kiállítást, amely a Liget Project elmúlt tíz évével e, kapcsolatos, ugye a törvényt a, e, a, a, be, a beterjesztésétől, vagy az elfogadásától számít a tíz év? Mindegy, Igen. Nagy, nagy, nagyjából. Igen. Ebből a tíz évből Elnézést, öreg vagyok, mindent elfelejtek. Neked hány aktív éved van? Nekem ebből nyolc és fél. Nyolc és fél. Hát azért az, azért az sok. Um, egy nagyon udvariatlan kérdés. Ez a nyolc és fél év, mint a Városliges ZRT vezérigazgatója, volt-e bármikor is veszélyben a tekintetben, hogy nem lesz nyolc és fél év? Az én megélésem az az volt, hogy ez folyamatos veszélyben van. Tehát, és nem az én személyemről szól a történet, hanem arról, hogy ez projekt az vajon minden pillanatban tovább tud-e haladni. Tehát most ebben a pillanatban, ha visszanézünk, és valószínűleg ha majd száz év múlva visszanézünk, akkor ilyen kiváló kérdések, mint amik te fölteszel, nem merülnek föl, hiszen az emberek úgy fognak emlékezni, hogy a zeneháza mindig is volt, és az, hogy esetleg volt turbulensebb időszak a születése környékén, erről már a történelemkönyvek sem. Helyes, itt meg, mert ez ugye konkrétan Örgény István forgatókönyv című drámája, egy újabb váratlan kérdés. Szerinted ez hány év kell? Szerintem tíznél biztos, hogy nem több, mert egy-egy olyan harcoló alakulaton kívül, akiknek elfelejtettek szólni, hogy már véget ért a második világháború, mint az ikonikus japán katonáknak, szóval ö, már senki nem emlékszik erre. De mostantól számítva tíz év, vagy mikortól számítva tíz év? Már eltelt. Tehát az a helyzet, hogy én már a zeneházál kapcsán senkivel lett ez privát, vagy közületi beszélgetés, hivatalos interjú, vagy bármi más, én rajtad kívül már élő emberrel arról nem ezek, hogy... Ö, én vagyok a japán katona? Igen, tehát, összreemleg... <laughs> tehát, hogy, hogy itt volt-e valaha valamilyen uh, ellenállás. Oké, okay. akkor ezzel kapcsolatban ugrándozva, de végig ott maradva, uh, mi a hozzászólás azzal a fával kapcsolatban, amelyet most majd a zeneháza mellől kell uh, eltávolítani, mert nem éltet túl az el... tehát, mert, mert az élet vagy a, a hányattatások úgy alakultak, hogy nem tud tovább ott maradni. Vajon annak van-e bármi köze a magyar zeneházához? Um, talán a világban minden mindennel összefügg, úgyhogy ilyet én formán e, van, hiszen fizikailag is óriási távolság, de ugyanakkor az a helyzet, hogy e, a legyek urához hasonlóan önmagukkal is helyenként e, meghasonló tiltakozók, akik azt mondják, hogy ők ugyan szakadtak, de nem úgy szakadtak, és kés szakadtak azok közül, a szakadók azok, e, bizony nem bírnak ugyanazokkal a jogokkal, mint akikből szakadtak, vagy pont fordítva, és valószínűleg ahány. De ezt a mondatot már én is mondhatnám, mert ezt lassan kevés ember fogja érteni. Igen, tehát, hogy, hogy ugye azok kedvéért, akik a ligetvédős ténye után születtek, és hallgatják ezt a műsort, ugye ők is lehetnek már alsó hangon 8-9 évesek, és nem korhatáros a műsorot Ez jelen pillanatban hallhat. nem, de szokott az lenni, igen. Tehát, tehát az a helyzet, hogy azért azok, akik a városligetér aggódtak, ők aztán, ahogy telt múlt az idő, egymással is összevesztek. Nyilván vannak olyanok, De te hogy... most az égetfáról fáról beszélsz, én nem az éget fáról beszélek. Ha nem, te melyikről beszélsz? Nem van egy fa, eh, amely a, a, a, a, a, a magyar zeneházánál áll, és amely... Eh, a kapcsolatban azt írják, hogy a koron állapota kevés ágcsont, kevés ághelyebb, erőteljesen visszaszáradóban, erőteljes változ csökkent, kevés fattyúhajtás, nagyon sérült, nagyon korhat, sok száraz több keresztben jövő ág, és hogy hosszú távon érleg, hogy ezt kírja, ezt, Ez rajta van a fán. Főkert. A főkert. A főkertel, mint Városliget ZRT nekünk van egy... kezelési javaslat ember nem nyúlhat fához élő ember nem nyúlhat fához a Városligetben a főkerten kívül. Tehát nekünk a, a zöldfelület fenntartási feladatait a Városligetnek a főkert látja el. Ebben nem történt változás akkor sem, amikor a főváros vezetésében változás történt. Tehát a Tarlós főpolgármester úr alatti főkert ugyanúgy ellátta a Városliget zöldfelületeinek a fenntartását, mint most Karácsony Gergely alatt a főkert ellátja, hiszen azt is gondolom, hogy a legjobb szakemberek tényleg a főkertben dolgoznak. Ők ismerik a legjobban a Városligetet is, és egyáltalán a városi zöldfelületeket, ők egyébként kizárólagos jogosítványjal is bírnak, ők azok, akik folyamatosan monitorozzák a Városligeti fáknak az állapotát, és ők azok, akik javaslatot tesznek a fáknak a fenntartási munkálataira, ahol van, amikor. Megmetszeni kell őket, és van, amikor ki kell őket cserélni. De azt kérdezem, hogy vajon egyébként a Városligeti Fóállomány állapota az mennyiben függ azzal, hogy közben ott van, vagy zajlik egy projekt? Vagy ez mára elmondható, hogy mértékben, illetőleg ha vannak ilyen sérülések, akkor ezeknek a pótlása permanensen megtörténik-e, és hogyan? A Városligetben... 2014-es adatot tudok mondani, akkor 7250 darab volt. Ennek az állományát többször és több formában felmértük, és innentől kezdve ezeknek a fáknak a fenntartási munkálatai függetlenül attól, hogy zajlik-e a környezetükben bármilyen építési munkálat, vagy nem zajlik, ez a előbb megénekelt főkert uh -huh. feladat és hatáskörébe tartozik. Én tudom, mert ezeket a Tanulmányokat folyamatosan nézzük és olvassuk, hogy semmilyen hatása egy 4-5-600 méterre lévő fának az építkezéseknek nincs semmilyen hatása ezekre a fákra. Ezt a főkert is mindig aláírja, de tekintve, hogy veled beszélek, és tekintve, hogy, hogy utolsó harcoló japán katonaként meg kell emlékeznünk azokról is, akik, ezt nem így gondolják, ezért én tudom, hogy te tudsz olyan weboldalakat is nézni, vagy Facebook oldalakat nézni, ahol vannak olyan bejegyzők, akik ezzel vitatkoznak. akik azt gondolják, hogy a Csepeli-Szennyvíz tisztító megindítása az összefügg a Bosnyák térségével. De el, hogy Bardócsi Sándor, akinek egyébként a titulusát vitatja Bál László, ő is megszólal ezügyben, és én rendkívül nagyra értékelem azt, hogy ma, amikor egyébként valaki megteheti, hogy egyáltalán nem nyilatkozik, te rendszeresen nyilatkozol a Kejfe sőt, ahogy ezt múltkor tájékoztattál, ez 2024-ben is folytatódik, én ennek a jelentőségét nagyon nagyra tartom. Az, hogy ebből a sajtó mit vesz át, mit nem, az legyen a magyar sajtó gondja az, hogy te rendelkezésre állsz egy, magyar, egy magyarországi japán katonának, aki közben mások érdekeit vagy érdek vagy gondolataihoz is kapcsolódik, mert hogy ők egyébként ritkan kapnak választ a kérdéseikre, és ebben ők tendenciózusságot látnak, de nagyon jól tudod, hogy én ezt mindig is fontosnak tartottam, függetlenül, hogy öten, tizen, százan vagy ezlem voltak, annak érdekében, hogy a kép világos legyen, és tiszta válaszok szülessenek. És én ezt a jövőben is szeretném tartani, mert őszintén hiszek abba, hogy amit mi a Városligetben csináltunk, csinálunk, és csinálni fogunk az elkövetkező időszakban, az nem Isten elleni vétek. Hanem Belejt, hogy ne teljen el tíz év, hanem legyen rövidebb. Azt kérdezem, hogy bár, tehát hogy egyébként maga a növénytelepítés, az permanensen történik-e? Bár... Folyamatosan. Tehát ez, ez, Ugye ahány növény annyi féle protokollt igényel, nyilván más a helyzet az évelőknél, más a helyzet a cserjéknél, és más a helyzet az idősfáknál. És az idősfákon belül egyébként, bár most nem erről beszélgetünk a platánok, azok külön szerepet kapnak, tehát nagyjából ezzel a teljes vertikummal, vagy úgy tetszik, ökoszisztémával foglalkozunk, és foglalkozik a főket. Az is egészen biztos, hogy fajlagosan a városliget zöldfelületeinek Fentartására és karbantartására sokkal több pénzt tudunk allokálni, mint amennyit egyébként a főkert a nem piacinak minősülő megbízásaiból a főváros összes többi területén tud. Tehát ezt azért úgy érdemes érteni, hogy a Városligetben lévő fákra sokkal több pénz jut, mint amennyi mondjuk a blahalúzatéri fákra, vagy a Margit-szigeti fákra, vagy mondjuk a... Károly körút melletti fákra, igyekszünk föntartani, hiszen tudjuk, értjük és látjuk, hogy a Városligetnek az egyik legfontosabb jelentősége éppen az, hogy az épített és a zöld terület az egy évtizedek, évszázadok óta lévő szimbiózisban működik, ahol sem az épített kulturális környezetnek nincs primátusa a zöld fölött, sosem szabad a zöld területet a kulturális felületek jobb címén megcsonkolni, de fordítva sem igaz, hogy itt kizárólag egy Kensington Park típusú zöld felület volt, vagy lesz, vagy, vagy jön létre, hanem itt mindig is vajdahunyadvárák, műcsarnokok, ö, Olof és ö, és... Műjékpályák és okay. állatkertek árnyékában. Akkor azt kérdezem tőled, hogy e etek, tekintetben uh, tíz éves a liget, uh, mármint a, a liget Projekt viszem maga a liget, mi tudjuk, az nem tíz éves. Uh, mi a helyzet uh, ködösen vagy köd nélkül a három uh, ingatlannal színház. Új Nemzeti Galéria és a Volt Közlekedési Múzeum helyén épület, építendő ingatlannal. Ezekkel kapcsolatban ki mikor fog mondani bármit is, vagy erre te is kíváncsi vagy, hiszen ezen a sajtótájékoztatón szó volt arról, és ez Bár mindig elmondja, a kormány biztos, hogy egyébként maga a projekt az új nemzeti galériával lesz teljes, de még két további építményről szintén szó van. Mikor le lehet -e erről bármit tudni? Lehet-e azt tudni, hogy miközben az feltételezik, vagy feltételezítek, vagy feltételezzük, vagy végigmehetek a ragozásban, hogy 2028-ban ez meg lesz? hogy ez az építkezés 2024-ben bajon elkezdődik-e? Én bízom benne, hogy a galéria építése 2024-ben el tud indulni. Um, nyilván ehhez a gazdasági környezetnek aként kell alakulnia, nem csak a hazai, hanem a nemzetközi gazdasági környezetnek, hogy uh, ismét lehessen jelentős mértékű forrásokat az építőiparba tenni. Ez nem a Liget projektről szól. Ha valaki jobban figyeli a magyar állami építőiparnak a mozgását és alakulását az elmúlt hetekben, hónapokban, vagy most már lassan években, vagy egy, még egy picit jobban figyeli, ugyanezt a jelesz európai térben, orribiledictu kitekint az európai, vagy a világszintű um, térbe, akkor azt látja, hogy az a hétbő esztendő, ami Magyarországon 2015 és 2022 között volt, amikor, ha valakinek volt egy jó ötlete, abból másnap kormányhatározat lett, és két nappal később építkezni kezdett. Nem volt ez másként a zeneházánál, vagy a Néprajzi Múzeumnál sem, de mondhatnám a Hausmann programot a Várban, Igen. bármilyen más állami beruházást, Debrecentől Kiskunlac házáig, művelődési házaktól sportintéz... sportstadionokig, tehát egészen biztos, hogy ez a konjunkturális időszak, ez most éppen nincs. Hogy mikor lesz ismét, hogy szükséges-e akkora konjunktúra, mint amekkora konjunktúra volt ez alatt, a hét év alatt ezt nem tudom megmondani, az biztos, hogy az új nemzeti galéria és a Városligeti Színház és a Magyar Háza elkészült végrehajtható kiviteli tervekkel a rajtvonalnál áll, azon a ponton, amikor megszületik az a kormányzati döntés, hogy ezeknek a felépítésének ö, meg kell történnie, akkor másnap közbeszerzést lehet kiírni a kivitelezésre, és harmadnap el lehet kezdeni őket építeni. Zajlanak erről beszélgetések, fontosnak tartja a kormány Bálászló azt hiszem, hogy ezt minden létezőkulálja is, hogy ezek a kulturális intézmények elkészüljenek itt a Városligetbe. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nekünk ezt nem kell egy kulturális olimpiára, egy kulturális világbajnokságra egy random július 42-ére elkészítenünk. Nincsenek ilyen szerencsés helyzetben egy atletikai stadion, vagy egy szóaréna beruházói. Nekik határidejük volt ebbe a történetbe. Ezért mi türelemmel tudjuk várni, azt az időszakot, amikor végre el tud kezdeni épülni. Ha engem kérdezel személy szerint, én holnap kezdeném a, az Új Nemzeti Galériának a kivitelezését, hogy ehhez a forrást a kormány eh, mikor fogja biztosítani. Ebben a miniszteri biztos úrnak az intenciói a legirányadóbbak. 2024-ben eh, bízunk benne, hogy el tudjuk kezdeni a mélyépítési munkálatokat, és onnantól már, és bár sokáig tanultam latinul, nem tudnám uh, jövő időbe feltételes módba a, a okay, Rendben van, Ezt Ezt és, és folyamatosan erről látom. Köszönöm a javítás báláztató miniszteri biztos és nem kormánybiztos. Volt ő kormánybiztos is. Tudom, kormánybiztos, tudom, de maradjunk abban, hogy legyünk pontosak. A másik két épülettel kapcsolatban, vagy várjuk előbb az elsőt, és aztán folytassuk. Osztja a sorsát az Új Nemzeti Galériának, csak nagyon fárasztó mindig elmondani, hogy Új Nemzeti Galéria magyar Jó, rendben van. Az a 7,5 millió látogató, akiről beszámoltál kerek egy hete, az viszonyítható-e bármihez? Ugye itt az, az új létrejött intézmények látogatottságáról van szó. volt egy KPMG, bármi más, amely egyébként valamilyen nézőszámmal operált, és ez alatta, fölötte, vagy pont annyi? Ugye churchill is idézhetnénk a statisztikák tekintetében, de összességében azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy valóban olyan mérőszámot mondjunk, amit érteni is lehet, hogy a leglátogatottabb budapesti közintézmények, azok nagyjából úgy alakultak a Liget projekt előtt, hogy az állatkertbe 1,2 millió egyedi látogató érkezett éves szinten. A Széchenyi fürdő büszkélkedhetett még körülbelül egy millió látogatóval. Igen, vezetett az állatkert. És a Szépművészeti e, Múzeum a Covid előtti időszakban, amikor Bán László már azokat a kiváló hívjuk őket blockbuster kiállításoknak, e, mint a Gréko, Abos, vagy most éppen a Renoir e, már nagy számban hozta a Szépművészeti múzeumba, akkor öt kötőjel 600 ezer egyedi látogatást tudott éves szinten e, regisztrálni. Minden más inkluzíve a Liget projekt keretén belül lévő intézmények, vagy bármilyen más intézmények, azért ennél lényegesen kevesebb látogatóval számolhattak. A Magyar Zeneháza debutálásának az évében 1 millió 100 ezer látogatót vonzott egy év alatt. Ez azért érzékelhető, hogy egy erős kezdés, bízom benne, hogy erős folytatása is lesz a zeneházának, Nyilván értem és tudom, hogy ebben az újdonság varázsa is benne van, nagyon sokan eljöttek. Ezek mérhető számok, tehát mielőtt valaki azon gondolkozik, hogy ezek a hamisított statisztikákból jönnek ki, mi optikai szenzorokat szerelünk a, az épületeknek az összes ki- és bejáratához, tehát napra és percre pontosan meg tudjuk mondani, hogy hányan lépnek ki be, és nem csak azért, hogy én ezt el tudjam neked mondani, hanem természetesen az az üzemeltetés szempontjaiból elképesztően fontos hogy tudjuk, hogy mikor, hányan jönnek. Tehát azért ez az 1 millió 100 ezer per év, ez egy, ez egy elég erős kezdés. Meglátjuk, hogy a Néprajzi Múzeum, ami szintén nincs nagyon lemaradva, de nyilván ma még csak az épület vonzotta elsősorban a látogatókat, hogy megnézzék, hogy mi ez az izgalmas, kívülről mindenképpen nagyon izgalmasnak tűnő épület, hiszen itt május 17-én majd megnyitja a kapuit. Az állandó kiállítás is magyarul értelme ezt az egész épületnek, hiszen most Kemecsi Lajosék, akikkel sűrűn beszélgett pop és időszaki kiállításokból próbálnak egy kis ízt adni arról, hogy milyen is a magyar néprajz. Soval meglátjuk, hogy oda uh, Nem biztos, hogy visszaélek, de majd el fogod dönteni. Uh, ugye a Néprajzi Múzeummal kapcsolatban pár kérdés van uh, uh, ezeknek a feltételére. Most már nem biztos, hogy uh, lesz mód, mert közben megérkezett kis Amrus, de ugye ott volt egy összetört üvegablak, amiről kiderült, hogy volt tartalékban. Az ember, senki másról nem tudja megkérdezni, csak tőled, hogy egyébként ilyen tartalékok milyen mértékben, mire vonatkoznak hol állnak rendelkezésre, ott van az a kérdés, hogy vajon a Városliget, amely üzemeltet, de szakmailag nem, ő a kompetens, miközben ő maga is, mint ahogy a Néprajzi Múzeum is, a rendkívül bonyolult nevű minisztériumhoz tartozik, aminek Csák János a vezetője, és ugye most a Nemzeti Múzeum után Kemecsilajosnak egy másik kiállítás miatt főhet a feje, és halvány lila gőzöm nincs, hogy erről egyébként a jövő héten be akar-e számolni, miközben egyébként először erről ebben a műsorban beszélt kérdésre, már azt követően, hogy a Nemzeti Múzeumban elkezdődött az a folyamat, ami ott véget is ért. Magyarul egy szó mint száz, hogyha Kemecsi Lajos türelmet kért tőlem, akkor visszaélhetek -e azzal az ígéreteddel, vagy Keressek majd más résztvevőt, hogy a jövő héten folytathatjuk, mert Bata András már igent mondott, és ugye három csütörtök van hátra, nehéz fogós kérdést tettem föl neked. Egész biztosan tudjuk folytatni. A... Jó, cserében megígérem, hogy a, a leszámítva a hétfői találkozónkat más csütörtökön már nem veszlek igénybe. És hidd el, hogy van jelentősége, nem csak optikailag, egyébként is, hogy egyébként te rendelkezésre állsz, és olyan kérdésekre is válaszolsz, amelyet egyébként mások vagy nem tudnak, vagy nem akarnak föltenni neked. Jobban lehet így aludni. Igyekszem a jövőben is rendelkezni. Szerintem eddig jól csináltad. Viszont hallásra. György Javis Benedeket, a... Városléges ZRT vezérigazgatóját hallották, ez egy támogatott tartalom volt. Jaj, jaj legyen szíves! Kicsit mint a... Vagy mint az ügyfélfogadás, De? vagy De mint rektetni. a... Vagy mint valami orvos, nem? vizsgáztatás? Nem, ez a kérem a következő. Doktor Dr. Búbó. Nincsenek barátaim, sajnos. De hozzám közel álló emberek vannak, és közéig tartozik Máté Gábor is, aki most ezt a beszélgetést, ha minden igaz, követi, hogy követte a Vintermantel Zsolttal való beszélgetést. És teljénap relatíva hosszan beszélgettünk, de ahogy nagyon-nagyra értékelem, hogy ő fogta magát, és elkezdett ide bejárni, és ez egy... A... Azt a beszélgetés is úgy kell kezelnem, hogy ez egy magánbeszélgetés volt. Tehát, ami abban elhangzott, az itt van a fejemben, de nem azért mondta el feltétlenül a Gábor, hogy én ezt visszamondjam. Sok mindenről beszélgettem, minden mondta Zsoltal, és amikor eljutottunk ide, akkor arra kértem, hogy mondja már el, hogy az ő olvasatában ez a történet micsoda, és ő mindjárt két dologgal meggyanúsított, pedig ő ritkán szokott ilyet tenni. Az egyik az, hogy hát ezt mindenki tudja. Amiről én azt mondtam neki, hogy hát én azt feltételezem, hogy 100 budapestiből minimum 51 nem tudja, de szerintem ennél nagyobb az arány, amire ő visszavágott nagyon elegánsan, hogy ez a Kejfeje a csinézőire és hallgatóire nem vonatkozik, és ez valószínűleg így is van. De az, hogy egyébként minden részletérrel kapcsolatban tisztában vannak a felek a katonai Zsöv színházban történtekről, Erről elsősorban a tegnapi magánbeszélgetésem, de ahogy én néztem a sajtóját, ami itt van előttem, nem lennék százszázalékosan megbizonyosodva. Miközben nem ön a kultúráért felelős főpolgármester helyettes elmondaná nekem, Kis Andrus az általános főpolgármester helyettes, mint általában a vendég, hogy ön erről mit tud. Nem az, hogy mit gondol, mit tud. Jó reggelt! Jó reggelt! Is. És jó a... Szerintem, napot, a... Szerintem a legfontosabb mondatnak el kell hangzania, hogy mi azt látjuk, hogy a katona Józsefnek színház vezetése jól kezelte a helyzetet abból a szempontból, hogy lefolytatott egy vizsgálatot, és a fő programstúr is elmondta, hogy maximálisan támogatjuk tovább is a színház vezetése. Szerintem ez azért fontos. Ez egy fontos dolog, de az aruljál, hogy egyetlen miért kellett vizsgálat? A vizsgálat azért kellett, hiszen a sajtóban megjelent, hogy valamilyen fajta kedvezményt vehettek igénybe a Demokratikus Koalíció tagjai. Erről a vizsgálatot a katonai Színház lefolytatta, és a ma reggel, pár perccel ezelőtt erről ennek az eredményéről a közvéleményt. Ebben az szerepel, hogy két munkatárs. Munkát, intézkedést fegyelmi büntetést kapott, illetve egy vezetőállás munkatást pedig távozott a színháztól. Ez van a közleményben, ez egyébként olvasható bárki számára. Hol Egészen biztosan a Katonai József Színház Facebook oldalán kint van, de hogy az ő honlapjukon fönn van -e azt nem tudom, de hogy a Facebook oldalon biztos, hogy kint van, ez pár perccel ezelőtt jelent meg. Ugye a színház folytatta le az eljárást, tehát ebből a szempontból ők is kommunikáltak a e, ennek kapcsán és erről tájékoztatták a közvéleményt. Szerencsétlen eset, de azért az fontos, hogy ők ebben transparens módon jártak el. Engedél meg, hogy elolassam. A katonai Színház állandó kedvezményeket, ez 11 perccel jelent meg, úgyhogy elnézést a Gábor írt nekem, de azt nem írta, hogy ez is megjelent. A katonai Színház állandó kedvezményeket nyújt nyugdíjasok, diákok, pedagógusok, nagycsaládosok számára emellett, mint minden színház értékesítési eszközei közé tartozik, hogy kultúra iránt érdeklődő szervezetek, csoportok számára időszakos kedvezményeket biztosít. Kapcsolataink között számos vállalat, állami szerv, önkormányzat, iskola és egyesület található, minden esetben örömünkre szolgál, ha valaki úgy dönt, hogy kultúrára száll időt, figyelmet, pénzt. A kedvezmények és közönségszervezésen és kapcsolatartokon keresztül jutnak el a különböző jegyvásárlói csoportokhoz, melyeket kuponkoddal lehet igénybe venni a jegyvásárlási lehetőséghez kapcsolt kísérülött nem a színház, hanem az adott szervezet munkatársa fogalmazza meg és küldi szét. E nem fogalmaztam rosszul Wintermantel Zsolta, például akkor még ez nem volt kint. A történteket magunk is elhibázottnak gondoljuk, ezért az események hatására a színházban átfogó vizsgálat indult, és ennek eredményeképpen a szükséges munkáltató intézkedéseket megtettük, két munkatársunkat figyelmeztetésbe részesítettünk, egy vezető beosztású dolgozón pedig elhagyja a színházat. A jegyvásárlási lehetőséget, kapcsolt kísérővel nem a színház, hanem az adott szervezet munkatársai fogalmazza meg és küldi szét. Nem derül ki ebből a szövegből. Tehát azért én változatlan felajánlanám a szolgálataimat a Hölgyzsör mert már a Magyar Nemzetnek adott válaszaikkal is, és aztán megosztottam az igazgatóra, voltak gondok. De ez, mi, ez miről szól? Ez nem szól arról, hogy hogyan került ez a történet a demokratis koalícióhoz. Az se derül ki, hogy nem a demokratikus koalíció gyártotta ezt a történetet, hiszen az a kedvezmény, amit ők igénybe vettek, az mindenkinek a rendelkezésére át. És e tekintetben, jelen pillanatban nem lehet világos halát. Én ezt tudom mondani, ami a közön. De érti, van. amit mondok? Érteni vélem. De mi szól a mondatban, csak hogy akkor értelmezzük, tehát, hogy magát a levelet, az nyilvánvalóan az, hogy ez kiknek szóló kedvezmény, meg milyen kontextusban van, az mindig a szervezet, aki kapja ezt a kódot, vagy igénybe veszi ezt a kódot, ők küldi szét. Tehát ezért hibáztat nyilván nem lehet a, a katona József színház munkatársait. Abban lehetett hiba, hogyha én jól értem a vizsgálat eredményét, és nyilván volt hiba, hiszen megfogalmaztak ennek kapcsán munkáltató intézkedéseket a fegyelmi végén, abban lehetett hiba, hogy ezt a kódot milyen módon jutott el a demokratikus koalícióhoz. Én ebben nem látok, tehát ezt látom, hogy tegnap a maga logikáján egyébként a Fidesz ebben, hogy mondjam, ilyen, nagy történetet épített, nyilván ez nagyon szerencsétlen is rosszul néz ki, sajnáljuk az esetet, de én azt gondolom, hogy a katonai József színház nagyon transz, és nagyon transzpanensen járt el a dologba, és azért most van csütörtök reggel, tehát egészen gyorsan lefolytatták ezt az eljárást, és tájékoztatták erről a közvéleményt. Én ezt értem, de azt kérdezem öntől, ugye itt előttem van a programfüzet, amit tegnap elküldött nekem a Gábor, ezt egyébként más is elérheti, csak én egyébként ez nem jutottam volna hozzá, és arról van szó, hogy ezzel a kuponkóddal, ezzel bárki rendelkezik egyébként, aki ezt a füzetet fellapozza. Nagy kérdés tehát, és ez továbbra sincs benne a szövegben. Én tudom, mert nekem elmondták. De arra nem hivatkozhatom, hogy egyébként ugye arról volt szó, hogy ez különböző szervezeteknek pluszban felajánlják, hiszen nincsenek tisztában ezek a szervezetek azzal, hogy ez a lehetőség mindenki számára fennáll. Önnek, nekem és Toroszkai Lászlónak egyaránt, függetlenül attól, hogy mi egyébként a mi hazáknak tagjai vagyunk-e vagy sem, ön tagja? Nem vagyok tagja. Jó, én sem vagyok. Temmest. Magyarul ez, egyszer... ez volt az eddig legváratlan kérdés ebben az adásban, de elugrottam. Lesz még. Szóval, hogy ez mindenkinek a rendelkezésére áll. Ez egy nagy kérdés, hogy azt egyébként elküldték-e. Nagy kérdés az, hogy egyébként erről, ebben a szervezetben ki dönt, és hogy aki erről egyébként dönt, annak van-e beszámolási kötelezettsége az igazgatónak. Tehát az a helyzet, hogy ez egy leírata Valaminek, aminek az összes részlete felől bennem olyan érdeklődés van, amit jelen pillanatban senki nem akar kielégíteni, ön végképp nem fogja tudni kielégíteni, mert ő is tisztában a, következ, a, a történetekkel. Máté Gábor pedig elzárkozik a megszólástól, amit én egyébként személyesen megértek, szakmailag nehezen. De emberileg igen. Tovább is azt fogom tudni mondani, amit az elmúlt percekben mondtam, hogy az, hogy ez az eset megtörtént, az szerencsétlen eset. nyilvánvalóan levonta ebből a következtetét, a színház különben nem lett volna ennek munkáltatói intézkedés következmény, sőt nem lett volna olyan következmény, hogy valaki közlemény, közlemény alapján távozik a, a színházból. Az, hogy náluk ez a rendszer hogyan van, és mik a jóváhagyási szintek, én azt remélem, hogy ez a vizsgálat konzekvenciáiként ezt is átnézik, okay, és de... akkor ki fog derülni, hogy nem ki fog derülni, átnézik, hogy akkor kik azok a szintek, akik jóval okay, hagynak egy, ilyen Egy ilyen uh, szervezet uh, és egy színház autonómiá, egy főváros által fenntartott színházról van szó, van-e bármilyen jogosítvány egyébként a fővárosnak uh, a tekintetben, hogy egy ilyen szervezeti és működési szabályzatba beleszóljon, vagy véleményezze? Én ezt nem hiszem, hogy ez a szervezet és működési szabályzatában lenne bent a színháznak. Én azt gondolom hogy van valami külön ö, intézkedése, ami a, a kedvezményrendszerekre is egyébekkel. Nagyon nagy baj lenne, hogyha Ugye ezeket a kedvezményeknek mindegyikét az önkormányzatnak kéne jóvá hagyni, hiszen mi azért kevéssé látjuk. Én hogy... most nem a kedvezményekről beszélt. azt mondom, hogy maga a mechanizmus, hogy hogy működik, van-e arra lehetősége az önkormányzatnak, függetlenül hogy a színház ezt rossz néven veszi. Én biztos rossz néven venném. De őn azt mondja ezek után, hogy szeretnék veletek ezügyben beszélgetni, mert kíváncsi vagyok arra, hogy ez hogy működik. Nem fogunk beleszólni, de mutassátok meg, hogy ez egyébként a hétköznapokban hogy működik. Ugye mi tulajdonosai vagyunk ennek a színháznak. Tehát nyilván jogunk van ebbe beletekinteni. Én azt remélem, hogy ez a helyzet és ez a nagyon szerencsétlen és kellemetlen ügy rávilágít arra, hogy mindegyik színház nézze át ezt a kedvezmény gyakorlatát, hogy ne kerüljön ilyen e, e, hiba a rendszerbe, és onnantól kezdve akkor ezek az működni fog. Az, hogy mi kezdjünk el üzletpolitikai kedvezményeket átnézegetni, hogy hogyan alkalmazzák, hogy ennek mi a belső eljárásrendje, kik hagyják jóvá ezeket, arra nyilván szintén nincsen szükség, hiszen az már azt jelenteni, hogy a bizalmi problémánk van a színház vezetésével szemben, miközben nincsen bizalmi problémánk a színház vezetésével szemben. Értem. Abban legyen szíves nekem segíteni, hogy ez tudja, hogy ez a belső vizsgálat, ez mikor fejeződött be? Nem tudom. Ugye abban maradtunk a színházal, hogy ők kommunikálnak. Ugye ma reggel tették ezt közzé, hogy ezt jogilag mikor zárult le a folyamat, ezt nem tudom megmondani. Nem lett volna szerencsés ezt valamilyen módon tegnap birtokolni, ha egyébként addigra befejeződött ez a vizsgálat, hogy egyébként ezt ott el mondani, és Baranyi Krisztina jó indulatúan ne azt feltételez, hogy a takarítónő fogja elvinni a botrányt. Ugye, egy vizsgálat... Higgyan, ezeknek akustikai jelentősége Borzasztóan van. nagyon jelentősége van, de még nagyobb jelentősége van annak, hogy egy vizsgálat szabályszerűen folytatódjon le. Mert hogy ez munkáltató intézkedés. Kérdez, azt kérdeztem, hogy és ha hamarabb befejeződött. Még mondom, értem, tehát lehet ebben kívánság műsor, de hogyha van egy belső <há> szabályzat, tehát ugye a munkatörvénykönyve szabályoz nagyon sok mindent. Ha azt megsértik, akkor az egész vizsgálat mehet a kukába, hiszen támadhatóvá válik. Azt én nem tudom megmondani önnek, hogy jogi értelemben mikor került pont a vizsgálati jelentés végére, mikor tudták ezt a felek véleményezni, és ezáltal mikor ért véget. Egyet tudok, hogy ma a reggel pár perce miatt megérkeztem ide, a színház közleménye megjelent, miközben ugye hétvégén indult el az ügy, tehát vasárnap jelent meg a sajtóba. Ehhez képest azt hiszem azt, hogy három és egy picivel később már vizsgálati eredményt kapnak a, kap a nyilvánosság, szerintem az egészen tart. Szerintem ez hamarabb van. volt már, nem vasárnap, de nem benne de. Ezt, igen, ez vasárnap? Igen. Vasárnap jött ki a, a sajtóban, igen. Um. Jó, ezzel nem húzom az időt, hogy most ezt megnézzem. Általában felszoktam én a dátumokat, de most kivételesen nincsenek itt ezek bedátumozva. Azt legyen szíves megmondani, miközben nem bűszonet ül itt, hogy egy telefont nem ért volna az meg, hogy miközben ezt egyébként ma fogják közölni, ha megvan az eredmény, akkor a tegnapi közgyűlésre meg legyen. Érzem, Érte? É, é, én, jó, rendben. Jó, én akkor csak azt tudom önnek mondani. Önnek még nem mondtam ilyet, de mint kommunikációs tanácsadó azt tudom önnek mondani, hogy ezt nem Magyarországra méretezve csinálták. Ön pontosan úgy cselekedett, ahogy egyébként kisambrus cselekedni szokott, de vannak olyan pillanatok, amikor egyébként nem mennek kisambrusra szembe, ha egy ilyen telefont megengednének. Oké. Okay. Ez mind nagyon fontos. Értem, hogy a, a, valaki a kommunikáció felől nézi a dolgot, én meg sok esetben próbálom a valóság felől szemben nézni a dolgot. Most ez, az nincs feltétlenül kommunikáció, szemben. gyakran vágyvezérelt folyamat, hogy mikor lenne jó kommunikációs eseménynek megtörténnie. Én meg azt nézem ebben a történetben, hogy mikor van az, amikor ezt a vizsgálatot lefolytatják. Nyilván Ugye nem beszél hogy nem hivatkozhatok a tegnapi telefonomra. Egyébként nem lennék ezügyben ennyire. E, tehát jó. Én csak azt tudom önnek mondani. Kérdeztem a Mátét, hogy meg akar-e nyilvánulni. Ugye ő már szerepelt nem egyszer a műsoromban, ezer éves ismerettségünk Ilyenkor felmerülnek lojalitási kérdések is. A lojalitási kérdések nem a szervezet iránt, hanem hogy az ember egyébként egy működő kapcsolatot, még egyszer mondom, nem vagyunk barátok, akar-e kockáztatni, vagy ö, átsiklik valami fölött annak érdekében. Ö, amikor a Gábor itt volt, ö, ö, legutóbb és az nem az egyetlen ilyen dolog volt, annak olyan visszhangja volt, amely részleteiben kapott ki abból különböző elemeket, és azt lehetett tapasztalni, hogy a Gábornak olyan mértékben van elege a sajtóból, úgy angeneral. nem a jobb oldaliból és a bal nem, hanem egész egyszerűen belemászik az életébe, mert egyébként, ha valamit mond, az félreértelmezik, azzal kapcsolatban megnyilvánul, akkor azt megint félreértelmezik, és ebből adódva neki olyan herútja lett az egésztől, amit magánemberként megértek. Jelen pillanatban nem magánemberként beszélgetek önnel, bár ilyen is előfordult már. És ez egyébként mindennek a lényege, és ez az, amit egyébként nem értenek meg a politikusok, hogy ami, amit egyébként gyártanak, az ide vezet, hogyha valaki egyébként valamit rosszul csinál, vagy jól csinál, Egyszerű számára elmenekülne a szó fizikai értelmében valami elől, mint azt egyébként adott esetben őszintén bevallani, már ha van mit, mert az, annak a következményei rosszabbak ránézve, mint ha egyébként bármit cselekedne. És ez rettenetes. Igen. Okay. Hogy... Vannak kérdések, amelyek nem kérdések. Értem, tehát értem, mondom, hogy én értem, hogy kommunikációs szempontból nagyon jó lett volna már vasárnap is kommunikálni ebben vagy szerdán, de hogyha egy vizsgát az elejétől a végig le kell záruljon, úgy, hogy akkor egyébként jogilag is ez védhető legyen, akkor plusz erről hogy egyébként magának az intézménynek kell kommunikálni, hiszen ő folytatta le, akkor szerintem az, hogy most ezen. Nézegetjük, hogy ez miért nem szerdán délőtt történt meg, és miért csütörtök délőtt? Jó, én tudtam, hogy ön így fog válaszolni ön mindig olyan volt, aki egyébként képes volt az ön körül leszámítva a házkutatást, ami látható módon túlmányít, minden határon. De egyébként ezeket a felhőket tartósan távol tudja magától tartani, annak érdekében, hogy a munkáját el tudja végezni. Mert nem mondom, hogy ezt a képességét eltanítanám vagy elsajátítanám, bár ma már jobban tudom ezt, mint pár évvel ezelőtt, de ennyire strikten mindig ahhoz ragaszkodni, amit ön tesz, én képtelen lennék. De azt is megértem, hogy valakinek is kell gondolkodni, mert egyébként a világ nem tud nem működni. Én azt gondolom, hogy amit mondtam az előbb, hogy a, amikor a kommunikáció és a, a, a vágyvázérettségről beszéltem, hogy, hogy azt nagyon el tudja vinni valakinek a fókuszát, hogyha borzasztóan kényszeres és mondani akar valamit, ebből következően idő előtt legyárt olyan mondatokat, amelyek nem biztos, hogy jogilag vagy egyébként a valóság szempontjából kibírják. Miközben lehet, hogy csak 24 órát kellene várnia, és már is egyébként pontosan ugyan olyan kommunikációt tudna Csinálni. És szerintem ez egy fontos, hogy ebbe higgadtak maradjunk, és megőrizzük a valósághoz való viszonyunkat, mert akkor ebben az esetben talán nem fogunk heves nyilatkozatokat tenni csak azért, mert éppen egy ipari kamerával bele nyilatkozhatunk való a városba. Ez, ez a, ez a problémám, és ezért mondtam azt, hogy a, szerintem az, hogy most szerdán, kedden vagy csütörtökön nyilatkozott erről a a színház, és egyébként jelzem, pár perc a nyilatkozott. És itt vagyok, és beszélünk erről. Okay. Szerintem az önmagába is már... Magának ennek az egész fegyelmének a lefolyását, ennek a könyvét ha akarja, ön megismerhető? Nem tudom, biztosan megismerhető, de jelentli. nem kívánom nem. megismerni. Ugyanis ez megint azt feltétezné a részemről, hogy akkor valami problémát látok a katabizetésben. Egyszer kíváncsi. közben, De... Más dolga van. Igen. Tehát, hogy <gül> jó, rendben van. <gül> ugye ez, ugye, ez nagyon izgalmas, csak ugye ezt elviszi az embernek az energiáját és idejét azoktól az ügyektől, amik fontosabbak lennének jelen pillanatban, és azt hiszem, hogy mivel ez a színháznak a felelőssége, hogy szépen megcsinálta ezt a történetet, mi ebben kételkedni, ebben nincs okunk, ezért most nem fogok jegyzőkönyveket nézni. Um... Ha ön, tehát önnek lehetett volna -e olyan posztja, mint ami mi Baranyi Krisztinának volt, vagy ön távol tartotta volna magát ettől. Pártagsága a kedvezménye a katonajában, a DK számára elengedi, ez nagyon súlyos ügy, annál is inkább, mert a főváros kultúra és irányítása 19 óta a DK kezében van. van egy nagyon objektívok, hogy ilyen posztom nem lehetett volna? Nem facebookozik. Nincs facebook oldalam Nem magánemberként. Se. Se. Nem úgy értem, hanem, hogy egy ilyen, egy, egy ilyen virtuális, tehát, hogy, hogy egyébként ilyen gondolatok megfogalmazódtak-e a konyha asztalnál? Nem, mert hogy ebben most polgármester asszony posztja lehet úgy olvasni, hogy egy kicsit ez a túlnő ezen a problémát, én azt gondolom, hogy azért ez ilyen nincsen benne, de nyilván abban meg teljesen jogos igénye volt, hogy legyen Egyértelmű és világos, hogy mi a vizsgálatnak az eredménye, ez megtörtént. Én ezt értem, de akár ez megtörténhetett volna, anélkül, hogy ezt kiírta, hiszen ennek megmondták, hogy van fegyelmi, tehát ennek vagy ebben eljárás, tehát most már csak. Tehát azt meg én, hogy ne a takarítónő legyen, ezt akár egy fideses is írhatta volna. A dk bevonni. Én csak azt mondom, amit a múlt héten mondtam önnek, hogy egyre nehezebb lesz be, hogy beszélgetni önnel, mert egyre több a politikai tartalom, amitől ön szándékosan távol tartja magát, és azok a szakmai kérdések, amelyek alapvetően egyébként a mi beszélgetésünk tartalmát képezték, azok egyre inkább háttérbe vonulnak. Szerintem azért a politikát és a közpolitikát nem lehet szétválasztani egymástól. Az, hogy egy közgyűlési tagnak igénye van arra, és ezt nyilvánosság elmondja, hogy legyen. Világos és transzperens vizsgált ebben a dologban, és legyen egyértelmű eredmény. Hogy, hogy van? Tehát az már... De a poszt meg előtte jelent meg. Tehát 7 órája jelent meg a poszt. Legalábbis a papíron. Adt. A papíron 7 órája jelent meg, de a közgyűlés után. De a közgyűlés tehát azt, azt írni, hogy ne a takarító vigye el a bal hét. Jó, figyeljen! Ön példamutatóan viselkedik. Elnézést, amiközöm is hozzá, újabb báratlan kérdés, szülei élnek. Ez apukámért, igen. Mert akkor, ha elhozza az ellenőrző könyvét, akkor beírok neki egy dicséretet, amit ő láthat. Um, de azt nem mondhatja, hogy amit én megjegyzek időnként, és miközben az nem az önvilág, hogy azok teljesen alap nélkül Szép próbál... párost alkatnánk mi kettet. Értem, hogy ügyek... azt a világot, amit ön kérdez ilyenkor, de nem biztos, mindig a ne értem. Ezt értem, de szerintem ugyanez vonatkozik Karácsony Gergére is, mert egyébként a mi a lelki alkatunkat illeti, Karácsony Gergére sokkal inkább emlékeztet rám, vagy én rá, mint őre. Tehát önök ebből a szempontból azért egy nagyon praktikus kettős. Szuper. Ami a gulul dollárokat illetés, amivel kapcsolatban ugye még gyanúsítás sincsen. Ott valójában ez egészen addig fog tartani, amíg ki nem derül, hogy ez egyébként jogilag nem... E, tehát, hogy, hogy vagy felmutatják a tettes, vagy azt mondják, hogy ez jogilag irreleváns, miközben megszületik a szuverenitási törvény. Az a baj, hogy ez a, annyira párzomot érzek. 2023 novemberében kezdődött, megint egy házkutatás a dolog. 2021 novemberében kezdődött a város elnámadás története, szintén házkutatás volt benne a, a dologba. Ugye abban az ügyben 2021. novemberétől folyt a mocskok ebben a, a történetben ránk, ugye egy anonimusnak költözött ember szivájtatott hülyeségeket, decemberében ezt elhajszolták egy házkutatás sorozatig, szerencsére azért talán ennél messzebb nem mentek, majd azóta semmi nincs a történetben, illetve pontosabban kiderült, a nyilvánosság számára, hogy a felvételek azok egészen furcsa körülmények között, és láthatólag megrendelésre készültek, na és pont azt az embert nem hallgatta ki a rendőrség, aki egyébként a felvételeket készítette, ami egészen érdekes. Mindenki mást, aki ott volt a beszélgetésen, és például Bajnai Góldonos felvételt felvett, azok a beszélgetésen, azok közül csak a felvétel készítőjét nem hallgatták ki. És akkor ugye ez így így azt gondolja a közvélemény, hogy hát akkor ez így elült ez a történet, miközben jogilag senkihez nem szóltak, a, hogy úgy mondjam, a mi világunkban hozzám, egészen biztosan nem szólt azóta senki sem a, a történetben. Én azt gondolom, ebben a történetben is ez lesz, hogy egyszerűségű elmúgy. Kampány után érdekes, mert nem lesz. Fontos. Azt kérdezem öntől, ha erre lehet válaszolni, hogy ön egyébként arra tud-e válaszolni, hogy adott esetben egy városházi dolgozó hogy a Városháza konglomerátumban tartozó embert mennyire befolyásolja az, ami egyébként ezzel kapcsolatban történik, mennyire köti le a szellemi energiáját. Nyilván a Városháza köztisztviselői azok nem foglalkoznak ezzel, hiszen a köztisztviselők pontosan tudják, hogy a, a feladatuk az, ami, ami a napi működés szempontjából adva. Az, hogy azokat, akiket közvetlenül érintenek ezek az esetek, ott szá, például hogy engem is érintett annak idején, nyilván ez borzasztóan leköti az ember energiáját, mert nem azzal foglalkozik, amivel valójában kellene, hanem azon gondolkodik, hogy miért mi történik körülötte, hogyan zajlanak az események, kik irányítanak itt. Akkor még vizsgálóbizottságot is csinált a Fidesz emlékszem, még oda jártak. Látja azt, hogy hogyan tudsz hogy, hogy szakmailag tartósan függetlenedni. Én sose felejtem el a Gattár Lászlónak, aki akkor még a bíróság vezetője volt azt a mondatát, amit mondott, hogy attól az ember megpróbál függetlenedni, hogy a Magyar gárda tüntet a bíróság épület előtt, de a bírót e, személye ugyanakkor, tehát hogy a bírót ez szubjektíve hogy érinti, e, arról az embereknek nem lehet elképzelésük. Nyilván ettől nehéz függetlenül, de ugye azért a bíró esetében a pártatlanság és a függetlenség egy alapkövetelmény, ugye azért az én munkámat érintően nyilvánvalóan ennek a városvezetésnek vagyok a tagja, tagja és ki is állok a városvezetés mellett a dologba, illetve van egy egy társadalmi politikai, gazdaságpolitikai a világról, ami sok tekintetben nagyon más, mint a, mint a városházi ellenzéknek a elképzelése. Ebben a szempontból nem kell nekem függetlennek, meg semlegesnek lennem a munkavégzésem során, hanem azt a programot kell végrehajtanom, amit a főpolgármester elfog, elkészített és elfogadtatott a választások során a támogatóival. Tehát ebből a szempontból egy kicsit más, mint a világ. Abba a szempontból nem más, hogy nyilván erre rám emberként ugyanúgy hatnak ezek az események, amik történnek. Baráttalmi kollégáimat vegzálják most éppen, és ez szörnyű. Tehát, hogy azért ezt átélni, hogy megint egy kampány és megint házkutatás. Ő, én azt tudom mondani, én, én ugye azoknak az embereknek vagyok a közelében a szó értelmében, akiket ez megvisel, és akikről én azt nem tudom feltételezni, hogy pontosan ugyanúgy folytassák a munkájukat, mint azt megelőzően. Maga, ami a Katonai József színházzal történt, az alk alkalmas volt arra, hogy a Pandora szerencsejét kinyissa, és mindenféle olyan bárdak is elhangozzanak, amelyek egyébként nem hangzottak volna el, úgyhogy ma már ennek kapcsán olyan kérdéseket is fel lehet tenni, amilyen kérdéseket egyébként nem lehetett volna föltenni, illető nem nyilvánult volna meg. Így aztán önnek föl tudom tenni azt a kérdést, amit Vignyánszki Attila fogalmazott meg a katonai és a színház történetének ismeretében, függetlenül hogy mi nem fejeződött be a vizsgálat, de mindenki tudta, hogy mi történik, és mindenki maximálisan elismerte, vagy elítélte azt, ami történt. Vignyánszki Attila a következőket mondta Monténernek. <kül> Megint átléptek egy határt, és olyan kapukat nyitnak meg, amelyeket nehéz lesz bezárni. Erre még nem kell önnek válaszolni." Bicska ez a hozzáállás. Egyébként az Őrkény István Színház igazgatói pályázata is az volt, vagyis hogy a mandátum lejárta, megelőzően jóval korábban írták ki a pályázatot, de azon az ügyen is lazán átsiklottuk, mondta Vignyánszke Attila, aki mint a példa mutatja azért annyira lazán nem siklott át, hogy ezt nem mondta volna el. Szerintem az Őrkény Színház esete ez kifejezetten egy európai gondolkodás volt. Most már tudjuk, hogy a Zörkének a vezetője nem kíván pályázni. Nem egyébként éve. nem egészen biztos, hogy nem pont a miatt a hangulat miatt, ami ebben az országban a színház vezetőkkel kapcsolatban kialakult. Szerintem lehet, hogy ez is belejátszik, de, de ö, ő azt mondja, szeretne már színházat igazgatóként nem, de egyébként alkotóként további is szerepet vállalni a kultúrában, és ez teljesen tiszteletre miatt a hozzáállás, és miután, hogyha tudod, hogy váltás van, akkor ugye azért a színházak évadok. Végig beszéltünk, de látja, vigyázz, le nem így látja. Hát, én értem, most, hogy ő ebbe. Most, na, most viszont ő visz politikát ebbe a de nyilván ez lelke rajta. Én? Nem, vigyázz, Katila. Szolid. Nem azt mondom, hogy ön, hanem. Szolidatás. Milyen döntés születik ma? Ha meglátjuk, ugye. Csütörtök kedden volt a tárgyalás. Emlékszik, a hogy az volt az aggája az elegei, hogy nem fogunk miről beszélni, aztán lassan azt fogja mondani, hogy el kell menni, mert ez lenne. Szóval, hogy kedden volt a bírósági tárgyalás, ezt végigültem. Ezen a héten kedden. Igen. Az melyik volt? Ez a főper. Igen. Ahol a bíróság azt mondta, hogy őnek alkotmányossági aggályai vannak ezzel a gyakorlattal szemben, ezért ő alkotmányi bírósághoz kívánna fordulni, és 30 napja van a feleknek arra, hogy elmondják erről a véleményüket. Hogy mi azt mondtuk. Mármint, mivel a kapcsolatban? Ha hát az alkotmánybírósághoz forduljon de tényleg a bíróság? Tehát a bíróság azt mondta. az önök véleményét öt teszi függővé. Az felperes és az alperes megírhatja a véleményét, majd ez, ez elolvasva, mérlegelve eldönt, hogy tényleg oda fordul -e, vagy mégsem fordul oda. Miért nem dönt el maga? Ezt kérdezze Igen. Mi, szerintem ugye, mi ezt elfogadjuk, hogyha az alkotmánybírósághoz kíván fordulni, mi azt gondoljuk, hogy a, bíróságnak, a közigazgatási bíróságnak lenne jogkör elbírálni ezt az esetet. Azért egyébként az nagyon jól mutatja, hogy megint nem velünk szembeítéltek, tehát, hogy itt valamit jó helyen kapcsgálunk ebbe a történetben, hogy itt nagyon nagy komoly gondok vannak a rendszerben. Ez a főper. Ebből azért jól látszik, ez hogy ez... egy bizonytalanság? Vagy ez micsoda? Nem fogom a bíróság munkáját, okay, viszont benne, ebben, egy ebben viszont korrekt akarok lenni. Okay, Tehát, benne, hogy a, okay. és, és az viszont biztos, hogy át fog menni az ügy innentől 2024-re. És akkor van az azonnali jogvédelem, az azonnali jogvédelem ügyében ugye november 27-én a bíróság nekünk adott igazat, Azonnali jogvédelem alatt álltunk. Ugye az azonnali jogvédelem, remélem, hogy kevés hallgató tudja, hogy mi ez, majd nem kellett ezt igénybe vennie. Ha van egy jogvita, akkor ő kérheti a bíróságot, hogy addig, Igen, amíg, amíg tart, a per tart, addig, addig. lesz szíves a másik fél nem, mondjuk, levonni a számlájára a pénzt. Egyébként nem csak a gyönykormányzat esetében belecséges máshogy is. November, szeptember 27-től állt az azonnali jogvédelem. Tulajdonképpen két hónapon keresztül a magyar állam. Igen, és ezt a problémát, majd bum! levont a pénzt a számlánkról. De közben, mert hogy azt mondja, hogy szerintem már véget ért az azonnal jogvédelem, miközben hát a perben most volt a tárgyalás, miközben hát látjuk, hogy. Ugye azt mondja, hogy főváros a október 17-én közölte a kincstárral a másodfokú eljárás lezáró végzését, így azonnali jogvédelmet biztosító ideiglenes intézkedés hatája azzal a nappal megszűnik. A mondatnak a második fele az a kincstárnak az értelmezés, az első fele meg egy tényállítás. Az arról szólt a másodfokú ítélet, hogy az első fokra menjen vissza az ügy, és érdemben. El kell a főváros kérelmét bírálni, mert igaza van abban a fővárosnak, hogy közigazgatási eseméről van szó. Ha pedig elsőfokra visszaküldte, akkor formálógi nem tud véget érni az eljárás. De mondok még egyet. Ha nincsen azonnal jogvédelmünk, akkor mi van a fellebbezésével az azonnal jogvédelm kapcsán az államkincsternek, amit egyébként a mai napon fog a kúria várhatóan elbírálni. Tehát És ha az, nincsen, az, az, akkor az, az, az, az mit bírál el? Az, az mit mond a mai? Hát a mai döntés, ugye azt tudja mondani, hogy A, annak idején az ítélő tábla jól döntött, amikor azonnal jogvédelmet ámpított, meg B, nem jól döntött. Tehát erről fog dönteni. Ez ma eldől? Hát nem tudjuk, hogy ez nem egy hagyományos tárgyalás, tehát nem klasszik tárgyalás lesz, ez kuriai ülést tartanak majd ennek kapcsán, valószínűleg valamilyen döntés fognak hozni. Tehát arra nem tud elmenni. Ez nem, ez nem mondom, nem olyan, mint ami a keddi volt, hogy egy tárgyalóterembe ülnek a felek, és ott hallgatják egymást. Ami tehát azt mondja, hogy ez a halasztó hatály, ez fennmarad-e, vagy sem? Hát nem olyan halasztó hatály, az azonnal jogvédelem hatály. Azonnal jogvédelem, ami már nem érinti azt a néhány milliárdot, amit leemeltek. Na, már, hogyha leemeltek, nem tudok vele mit csinálni, maximum. a következő az mikor esedékes? Ma, holnap, holnap után? Tegnap kellett volna, igen, azt tegnapi napon kellett volna fizetnünk, mi nyilván nem fizettünk be, mert hogy az adagok vagy áll, és akkor az inkasztót bármikor innentől most? Lehet, hogy most, lehet, hogy holnap, lehet, hogy hétfőn. Legutóbb mikor volt? A, hát akkor az legutóbb az november közepe volt, de akkor ez nem a hónaphoz kötötték, hanem láthatólag, amikor bátor, bátrak lettek értelen, és akkor leemelték ezt a pénzt. Fontos? Nagyon. Azért fontos egyébként, az ügyes túlmutat a likviditási kérdésemben, az is nagyon fontos a dologba, De az, hogy a, van egy per, amiben azt mondja a bíróság, hogy hó, hó, itt van valami probléma, álljunk már meg egy pillanatra, fújjó le az eljárás, addig legalább, és egyébként nagyon hosszan levezeti a, a végzésében a, a ítélőtábla azt, hogy miért van fontos szerepe annak, hogy egy önkormányzat működjön a közfelelőt, el tudja látni. Majd egyszer, a, ezt érzékeli láthatólag a kincstár is, majd hirtelen bátor lesz és levonja a pénzkét két hónap szütségés után, Azért azt szerintem vagány, és azért innentől kezdve arról beszélni, hogy akkor mi van a bírói függetlenséggel, azért álságos vita Brüsszelben, mert nem a bírói függetlenség a kérdés innentől ez hanem az, hogy ezeket a ítélteket végrehajtják-e magyar állam részlet. Jó, Ezzel együtt azért észrevehette, hogy részint az önök indoklása, részint az ezzel szemben menő kincstár, illetve a pénzügyminisztériumi indoklás átmenetleg minden újságírót elbizonytalanított. Tehát hol azt mondták, ennek van igaza, hol azt mondták, hogy annak van igaza, ami önmagában borzasztó, mert hogy ez azt jelenti, hogy nem rendelkeznek olyan információval, vagy rendelkeznek olyan információval, de közben nem tudják eldönteni az önkormányzat mellett foglaltak állás, hol képtelen, bizonyos szempontból emlékeztet a katonális színházra egy fajta bizonytalansági állapot, ami egyébként tartósan nem fenntartható, vagy ezzel a következménnyel jel. Néze, ez egy jogvita. Tehát ez, és azért, aki a bíróságokon járt, már azért tudja, hogy ezek soha, nagyon ritkán fekete-fehér esetekről van szó. Mi egy miért? elvi alapokon álló jogvita, tehát azért az egy nagyon fontos kérdés, hogy ebben az ember egyébként kimelliáll, és akkor az ő cselekedeteit permanensen tudja igazolni, vagy átmenetleg kételyek merülnek fölben. Igen, de most az, hogyha ugye ez egy nagyon egyértelmű jogi helyzet lett volna, akkor a magyar államkincstának nem kellett volna bátorságot gyűjteni ehhez a lépéshez. Miközben Ön biztos benne, hogy bátorságot gyűjtött? Hát idő, ahogyan áptára nézek, akkor igen. igen. Mert ugye ezért ez, ezt igazolja történet. Kettő... Hogy hamarabb is megtette volna. Hát persze. Hát ne? Abszolút. Ez megtette volna jóval halval. A másik dolog, hogy egyébként a... Mire fellebbeztek akkor, és, és tegnapi, tegnap előtti tárgyalás akkor meg miről szólt, hogyha nem zajlan, hogy még mindig az egész ügy. Tehát a másodfok azt mondja, hogy van a fővárosnak is menjen vissza az ügy az első fokra, de ebben a logikai kapcsolatban azt mondja az államkincstár egy ponton, hogy hát szerintem meg véget ért. Tehát 11 napra miért adná meg a másodfok azon a jogvédelmet? Ez egész logikátlan, de azért mondom, hogy persze most elkezdte ezt jogilag csavarni az államkincstár. Mi erre azt mondtuk, hogy szerintünk ez nagyon bátor lépés volt, ezért mondtuk azt, hogy akkor feljentést teszünk ebben az ügyben. Most kíváncsi vagyok egyébként, hogy a mai döntés... Ha egyáltalán lesz döntés, de reméljük, hogy lesz döntés, utána Magyar Állam kister is bátor lesz-e, vagy, vagy a, ezt eldönti a bíróság, meglátjuk ezt az egész ügyet. Mi mindenképpen arra készülünk, hogy szeretnénk megvédeni az igazunkat, ezért, hogyha ez az alkotmánybírósághoz akar fordulni a közigazgatási bíróság, akkor forduljon az alkotmánybíróság. Szerintünk ezt most is el lehetett volna dönteni, ezt az ügyet, de nyilván érzem, hogy ezért ez egy olyan jogterület, amiben óvatosan halad a Igazságszolgáltatás. Az ön hétköznapi beleértve van mai csütörtököt, ahhoz képest, mint amiről beszéltünk, hány százalékban szólnak egészen másról? 99 száz? A mai napom talán annyiban másik picit, hogy most a költségvetés benyújtására vagyunk egy olyan 24 órával, tehát szeretném a hónapinak beadni a jövő évi költségvetését a fővárosnak, hogy ennek a végelegezés és utolsó egyeztetései vannak. Ez persze most minden-mindennel összefügg alapon, ez is összefügg a dolggal, de a szolidaritási hozzérlás szempontjából nyilván csak várjuk, hogy akkor lesz-e valamilyen bírósági lépés ebben. Köszönöm a rendelkezésre dörepond pont holnap nélkülözünk lezők Tibort, és tibor filippo városligeti programok horvát csaba